Ráno jsme se zmínili, že v čínské tradici se meditace nadech nazývá šest nádherných metod. Nebo pariája, jak bychom přeložili, asi metoda bude nejlepší. Doslova to znamená bran. A zde jsme vysvětlili, že zde se jedná o brány probuzení protože každá z těchto šest metod může vést k probuzení, jestliže ji, se ji meditující nejen učí, ale jestliže ji realizoval. To je velký rozdíl, jestli se metodu nebo bránu, bránu poznání učíme anebo ji realizujeme. Jestliže ji realizujeme, no tak každá brána může vést k poznání a zde v tomto smyslu k poznání budovství. Ne tedy k realizaci budovství, ale k poznání budovství. A jak už jsme řekli, poznání budovství je přijetí stavu nezrozenosti. Jestliže tento stav poznáme, tak pak jsme v nedualistickém chápání reality, kterou zažíváme. Jinak existuje objekt a subjekt. A subjekt je realizován, ale objekt všechny bytosti a Celý svět, bytosti jsou, kterým je. Svět je, dá se říci, talíř, na kterém bytosti žijí, doslova, bádžana. My, bytosti, potřebujeme nádobu. Bez nádoby nemůžeme žít. A tou nádobou je svět. Teď je poznání nezrození je poznání jak bytostí, které se v té nádobě nachází, tak i nádoby samotné, světa, kosmu, ve kterém žijeme. Význam kosmu jsou právě bytosti, význam světa jsou bytosti. Jestliže bytosti poznáme, poznáme i svět. No, a správné poznání je moudrost. A moudrost v Joze v Buddhismu je, má předpoklad správné koncentrace. Proto jsme vysvětlili, že ty první tři kroky jsou kroky ke správné koncentraci. Správná koncentrace umožňuje vědomí, aby. Se rovnoměrně usadilo na objektu. Tím pádem se v objekt může prohloubit. Hm? Jestliže se vědomí rovnoměrně usadí na objektu, bez libosti, nelibosti, bez nevědomosti o skutečných vlastnostech objektu, o jeho společných vlastnostech ve světě, tedy nestálosti, neuspokojnosti stavu nestálosti a nejáství nestálosti, vlastně nemáme přístup k správnému poznání. No a naše poznání je čistě subjektivní. A my se hádáme, toto poznání, na tamto poznání je správné, jenom toto poznání, jenom tento názor je dobrý, všechny ostatní názory nedávají smysl. Protože nemáme schopnost vidět věc rovnoměrně. Teď vidět věc rovnoměrně je položení vědomí správně na objekt. A tomu se říká tež, to je etymologie slova samády. Jak bychom měli vědět v indické filozofii, kromě materialistického, materialistické školy, veškeré školy indické filozofie zdůrazňují, že samády je obsah vysvobození protože nemáme samády, správné samády, nenacházíme se ve stavu osvobození, nenacházíme se ve stavu probuzení. No a jsme v jakém stavu? Jsme ve stavu strasti. Ale většina z nás to nevidí, že je ve stavu strasti, no ale když přijde nemoc, přijde smrt, tak už je pozdě. Proč je pozdě? Protože nepoznali nezrozený stav, proto nevidí všechny tyto jevy jakožto sen. No a jak získáme moudrost? To jsou ty tři další kroky v meditaci na dech. Proto šest nádherných bran, nádherný bran k osvobození. Jestliže získáme schopnost rovnoměrně položit. Vědomí na objekt, v kterévánové tradici je. Sama samády, správné samády, vysvětlováno jako osm druhů Diány, který by se měl meditující naučit. Čtyři Diány v jemné objekty a čtyři Diány v bezforemné objekty. To je správné samády. A jak víme, správné samády je poslední člen osmičlené cesty která vede k osvobození. Tak je to vysvětleno v teravádové tradici. Aby jsme chápali Mahajánu, aby jsme chápali praxi bodhisattvy v tradici yogačára. A tradice yogačára je vlastně základ toho naše pochopení bodhisattvovské cesty. Princip Madhyamiky je vyvrátit Jakýkoliv názor, princip jogačáry je poznat podstatu vědomí. A tyto dva aspekty se doplňují. No a teď v tradici jogačára Schopnost položit, objev, položit vědomí rovnoměrně na objekt se nazývá prašrabdy. To je velice důležité slovo v Joze, takže v buddhismu. Prašrabdy nemá žádný český překlad. Musíme ho skonstruovat. A skonstruovat některé intuice jogínů je není lehké. V čínštině překládají prošéramdy jakožto lehkost a utišení. V angličtině většinou překládají Prašraddy, jakožto plajenci, schopnost, vědomí, být, jak bychom přeložili plajenci. Flexibilné. Flexibilné. No je, plajen. není špatný, mm. ale není to nejlepší. <laughs> Najdeme možná něco lepšího? Um. Pružné. No. Pružné, schopné se adoptovat na jakoukoliv situaci. No, a já to překládám jako částečně na základě tibetského překladu, jako jasnost a uvolnění. Jedně za předpokladu, že máme jasnost a uvolnění, můžeme se naučit položit vědomí na objekt rovnoměrně. A tím, že položíme vědomí na objekt rovnoměrně, můžeme další krok, který je spojen s praxí Vypašany, s praxí meditace moudrosti, je... Investigation. Hmm? Hmm? Zkoumání. Hmm? Dobře. Zkoumání objektu. O tom budeme mluvit možná někde jindy, v detailu. Co je zkoumání v yogačáre? Na to potřebujeme znát celou budistickou filozofii. Zkoumání v krátkosti znamená poznat skutečné vlastnosti objektu pozornosti a jejich společné vlastnosti. Společný, eh, specifická vlastnost země je co? Je tvrdost, kde je tvrdost, tam musí být měkost, protože já znám tvrdost na základě měkosti a tak dále. Hrubost, kde je hrubost, tam musí být co? Jenost. Opak hrubosti je hladkost, hm? protože já poznám hrubost na základě hladkosti. Hm? Tohle je pro mě hladké, protože moje Kůže je hrubší. Je to tak? Kdyby moje kůže byla jemnější, tak je to pro mě hrubé. No a lehké, tedy těžké je na základě lehkosti. Toto je těžší než pocit mé ruky, no proto to cítím jako těžké. No ale na každý pád tyto, jakmile je země, tak tam jsou. Tyto vlastnosti, bez těchto vlastností, dotykem v zemi nepoznáme. A to, co poznáváme dotykem, to je skutečné. Protože je to přímé poznání. To, co poznáváme koncepty, je přeložené poznání. Když něco přeložíme, nevidíme to bezprostředně. Podobně pocit je přímutí objektu, ať už je to objekt, který se nám líbí, nebo který se nám nelíbí, nebo který se nám ani líbí, ani nelíbí. Vždycky to bude príjmutí objektu, ať je to příjemný pocit, nepříjemný pocit. Toto je vlastní charakteristika, tedy pocitu, a vše. Všechny fenomény naší zkušenosti mají vlastní charakteristiky, které poznáváme bezprostředně. A tyto charakteristiky, slovy Abidar Makóša, nemůžeme rozbít ani rukou, když bude jakákoli forma, poznáme jako tvrdost, měkost a tak dále. Jinak ji poznat nemůžeme. Proto tyto charakteristiky jsou vlastní charakteristiky, bezprostřední. A o těchto bezprostředních charakteristikách se nemůžeme mílit. A poznávají tyto bezprostřední charakteristiky na základě vlastně jejich karmy. Hmm? Ryba poznává vodu jinak, my poznáváme vodu jinak, hmm? bohové poznávají vodu jinak, ale stále je to voda. My poznáváme oheň jinak. Hmyz poznává oheň jinak. Ale je to oheň. A kde je oheň, tam je teplota. Kde je teplota, tam je horko nebo chladno. No a všechny tyto charakteristiky, bezprostřední vlastní charakteristiky objektu, ty jsou přechodné. Protože když vědomí změní objekt, no, tak jsou jiné. A když zůstaneme u toho objektu, pokud se vědomí nevnohí do toho objektu, tak zase budou jiné. Když cítíme bolest, když se vnoříme do bolesti, ta bolest budeme cítit chvíli jako vibraci, chvíli jako teplo, chvíli jako tvrdost a tyto kvality se stále mění. Zkuste to. Teď máme dva dny sezení před sebou, tři dny sezení před sebou. Zkuste poznat bezprostředně, co je to bolest. Bolest není bolest kolena. Bolest je tvrdost, vibrace, horko. A tyto kvality jsou stále ve stavu preměny. Protože my pracujeme s, s koncepty a ne s realitou, proto my nevidíme tento stav v mě. A myslíme, ajaj, aj, ubohý kolínko. Je to tak? Ovšem, <těk> jogín se na to dívá jinak. Bohové se na to dívají taky jinak. Mám vám říct nějakou pěknou historku, no. abyste se nenudili. Hm? Když jsem byl mních na Šrelance, tak jsem potkal doktora ctihodného Něnaty Lóky. Slyšeli jste ho ně? Hm? Něnaty byl snad první Významný západní evropský mnich, hm? Němec, který ordinoval už někdy, myslím, za první světové války a založil na Šrilance vlastně první komunitu západních mnichů. Hm? Můžete navštívit, jmenuje se to Island Hermitage hm? v jižní Šrilance stojí za to, to navštívit. No a já jsem žil na Šrilance 6 let a potkal jsem různé lidi a kromě jiného toho doktora, starý, starý doktor, už mu bylo let asi. A ten byl chirurg a léčil toho Nianaty Roku, který byl dobrý učenec i dobrý jogín. Já mám to štěstí, že mý, mý učitelé byli jak dobrý jogiňi, tak i dobrý učenci a sám se, se svou malou, malou zkušeností a se svými špatnými zvyky snažím dosáhnout něčeho podobného, hm? ale moc se mi to nedá. No a ten Nyanatiloka byl přesto, že strávil tolik času překlady pálíské literatury, byl veliký jogín. A ať jsme jakýkoliv jogíně, nemoci a smrti se, ne, ne, se nemůžeme vyhnout. No a Čas na něj přišel, jako přijde na všechny z nás. No a jelikož žil tak dlouho v tropech, vlastně většinu svého života, no tak že chodil žebrat, tak dostal samozřejmě potíže střevní, tak jako já, a jako každý, kdo dlouho žil v tropických zemích. No a když mu bylo přes 70, no, tak ho museli operovat. Hm? Protože jeho střeva už nefungovala. Hm? No a ten doktor ho právě měl operovat. No a tak ho posadil na tu postel operační na hm? nůž a chtěl mu dát velkou tu injekci na uspání. Hm? Protože mu měl hezat žaludek. No a on říká ne, já to nechci. Chtěl vědomě zažít. Hm? Jak mu budou. Uřezávat <coughs> kousek z hm? No a ten doktor mu byl. Mě říkal, že byl z toho celý popletený, nevěděl, nevěděl co dělat, protože takový případ ještě nezažil. No a tak mu říkal, že mají tady předpisy, že on je jenom doktor, že nemůže se nedržet předpisu. a prosil ho, aby dal jako symbolicky aspoň nějakou injekci na uspání, že mu dá tu nejmenší dávku. No, tak on říkal, tak, když máte takové předpisy, tak samozřejmě já jsem mně, my v nich se musíme držet předpisu. No, tak mi dejte, tak mu dal tu injekci. Začal mu hřezat brycho no a on se na to díval. No, takové odpojení možno dosáhnout do meditaci. No ale nějakou dobu to potrvá. <laughs> no ale ten, kdo má takové odpojení, samozřejmě meditaci rozumí. A může nám ukázat cestu. Jelikož ukázal cestu mnohým, tak mu Šrilandská vláda dala státní no je Dodnes, co se týče západního buddhismu, je jedna z nejvýznačnějších osobností. Ale to je příběh na, aby jsme. Je to aby jsme odešli od téma a vrátili se k tématu ještě z větší pozornosti. No a tedy proskoumání objektu může být jedině z hlediska buddhismu objektivní, jestliže máme schopnost položit mysl na objekt rovnoměrně. To je základ pro moudrost. My položíme mysl na objekt a už, všimněte si toho na schvál, buďte si toho vědomí, už je v nás libost nebo nelibost. A když tam není libost nebo nelibost, tak je tam letargie, ospalost, anebo je tam co? Agitace. Správně, něco jsme z buddhismu četli. Hmm? A to jsou přímé znaky nev naší nevědomosti, nepřímé znaky naší nevědomosti, to je právě ta libost a nelibost. Hmm? Přímé znaky naší nevědomosti, letargie, klesání vědomí, nebo jak tady paní Katerýna říkala, je to mysl na nahoru. Hmm? Čemu se říká? Rozrušení. Rozrušení. Hm? No, a tak, a to, jestli to máme, no tak víme, že jsme v Samsáře, nemusíme moc hledat. <laughs> Poznat, že jsme v Samsáře, není tak těžké. Hm? No, ale jestliže chceme, praktikovat cestu bodhisattvou, tak samsára je právě neoddělitelná od nirvány, nirvána je neoddělitelná od samsáry, to je cesta bodhisattvou, o tom budeme mluvit večer. A to je třeba pochopit. Nikde jinde, než v naší zkušenosti, nenajdeme ani samsáru, ani nirván. To je třeba pochopit. Z hlediska jogačáry nirvána závisí na vědomí, osvobozené vědomí je nirvána, vědomí spouty je samsára. no a ty pouta se vyjadrují právě tím, že jakmile poznáme objekt, už máme libost nebo nelibost nebo naše mysl klesá nebo je rozrušena. No a to se neděje v momentě, když položíme mysl na objekt rovnoměrně. A v tom momentě má mysl jasnost a uvolnění, lehkost. Lehkost přichází z uvolnění. No a to je mír. To je utišení. No a v tomto utišení my můžeme poznat skutečný obsah naší zkušenosti. První musíme tento skutečný obsah hledat, aby jsme ho mohli hledat Náš základ je právě toto rovnoměrné položení vědomí na objekt. To je základ správného hledání. Jestliže budeme správně hledat obsah naší zkušenosti, co se stane? Vyvarjana. Vyvarjana znamená odvracení. Proces meditace je proces odvracení. Odvracení od čeho? Odvracení od zašpinění našeho vědomí. Posklenění vědomí. Tím, že poznáme Ve stavu samády to, že poskvrnění vědomí je strast, my se odvracíme od poskvrnění vědomí. Tím, že se odvrátíme od poskvrnění vědomí, získáváme intuici skutečné reality. Když tato intuice bude mít hluboké kořeny, nazývá se to třetí stádium moudrosti a to je čistota. Takže máme šest nádherných bran, které se navzájem doplňují a každá z nich může být cestou Osvobození v případě, že je vidíme jako celek. A aby jsme je viděli jako celek, musíme začít s postupným poznáním. Ale postupné poznání nemůže být v konfliktu s celkem. Jestliže je v konfliktu s celkem, bude pomílené poznání. To je těžké pochopit. Protože nic nemůže vyvstat bez závislosti na celku. To je souvislé vznikání, závislé vznikání, nebo jak to přeložíme? Přeloženo. Vysvětlením je to vznikání jednoho v souvislosti s druhým. A to je všecko, co zažívám. to druhé, to není jedno druhé, to je mnoho, mnoho druhých, který tvorí celek. A všechny buddhistické tradice jsou zajedno v tom, že právě to poznal Buddha pod stromem Probuzení. souvislé vznikání, jenomže ho poznám ve všech aspektech, my ho poznáváme, ať se snažíme jakoliv, jenom částečně. No a teď můžeme začít se učit postupně, protože máme zkušenost celku. Jak už jsme mluvili o tom, meditace na dech je vstup do praxe Satipatána. Hm? Satipatána je cesta uvědomělé pozornosti. A cesta uvědomělé pozornosti má čtyři základy. To je třeba poznat, ty je třeba poznat, ty je třeba realizovat. A to v buddhistické tradici je jediná cesta. Jiná cesta není. To je ve všech tradicích jenom, že vysvětleno jinak. Cesta uvědomělého poznání těla. Bez uvědomělého poznání těla nemůžeme uvědoměle poznat pocity. Bez uvědomělého poznání pocitu nemůžeme uvědoměle poznat vědomí. A bez uvědomělého poznání vědomí, mysli, nemůžeme poznat celek. A jedině poznáním celku osvobození je možné. To je základ buddhistické filozofie. To je vysvětlení jak písmo a tak i písmo Mahajány. Ovšem interpretace je jiná. sabam anabidžanam, sabam apariďanam, sabam avirajan, sabam apadžaha, ababo, duka, khájá, já. Nikdo se učerpáli tady? Nikdo. Stojí za to se trochu učit? Hm? Jestliže chceme proniknout do hloubky budistického myšlení, stojí to za to. Co to znamená? Pokud jsme nepoznali všechno, pokud jsme nepronikli vším, pokud jsme se neodpojili od všeho, pokud jsme neopustili vše, není možné se zbavit strasti. Hm? To je, co Bůh učí v Samuutonikáji, Susí Masuta. Hm? Musíme poznat celek. Jestliže nepoznáme celek, nemůžeme mít. Objektivní poznání. To je důležité. I to je princip yogi, jenomže vysvětlení je jiné. Abychom poznali yogu, musíme poznat celek. Yoga je spojení s tím, co je skutečné. A toto co je skutečné, to je celek. Ale my, my nejsme celé, proto máme sami protiklady. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Jak to vidí Katka? Stejně. <laughs> Jelíšku už máme protiklady, máme strasti. Hm? A tím, že máme strasti, jsme v nepohodě. Jelikož jsme v nepohodě, potřebujeme darmu. A darma je to, co nás drží. To je význam dármy. Dharma je to, co nás drží a co nás měří. Proto se to jmenuje darma. Ať jsme si to vědomí nebo ne, tak je to. No a teď praxe počítání. První krok. Aby jsme pochopili celek, musíme poznat postup. Když nepoznáme postup, těžko pochopíme celek. To je pravda. Jak v praxi čtyř základů uvědoměné pozornosti. Aby jsme poznali celek, musíme poznat tělo, musíme poznat pocit, který je na tělo vázán, musíme poznat vědomí, který je vázán na pocit. Pak můžeme poznat celek. Pět agregátů. které jsou objektem našeho přivlastnění. Hm? Našeho přivlastnění to je našeho já. Já je přivlastnění. A protože my přivlastňujeme, my nejsme v pohodě. Hm? Vidíme to stejně, Zuzanko. Hm? Přivlastňujeme, nejsme v pohodě. No ale přesto musíme přivlastňovat, protože chceme žít v tomto světě. Hm? Je to tak, Katko? Ale přivlastňujeme s moudrostí. Hm? No a tak buddhismus z nás dělá jiné bytosti, lepší bytosti. Z jakou moudrosti? Z moudrosti mála prání a z moudrosti spokojení s tím, co člověk má. Hm? A to je základ meditace, hm? podle aby Kouša. Bez toho se těžkou meditaci naučí. Je učení meditace spojené s, <laughs> s hledáním strupu hm? Je tím spojené? Hm? Já se ptám, já nevím. Hm? S hledáním moudrosti je spojené s dobáním strupu. <laughs> <laughs> tak bychom se měli naučit té, té moudré pozornosti. Hm? Je to ta Bez moudré pozornosti, já tady mluvím, ale my nerozumíme nic. Je to tak? Hm? Tak abych nemluvil starý vních přílic už moc, uděláme zase prestávku. Meditaci a pak vysvětlíme počítání, postup. příliš mnoho informací, vede k čemu, Katko? Zátspě. <rvípadí> v zát že si člověk chce podržet. A nebo k průjmu. <rvípadí> nebo k průjmu <rvípadí> že mít, No a pak se drmeme v nohách. <rvípadí> nebo v kolenou, nebo i na jiných místech. Kdo ví, na jak. Tak radši skončíme, dáme čtvrt hodiny pauzy zase jako obvykle a pak od pěti zase meditaci. Jo? Jak to vidí pan Loman? Vidí to všichni stejně? Dobrý, tak jeden, 15 minut uvědoměné pauzy.